Джордж Мартін Існя льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів». Нарешті Бейліш натягнув повід перед складеним з колод і досить пошарпаним триповерховим будинком, з вікон якого лилося яскраве у сутінках світло. А ще з вікон долітали й пливли над водою жвава музика і хвацький регіт. Коло дверей на важкому ланцюзі гойдалася багато прикрашена олійна світильня – у вигляді кулі червоного скла зі свинцевою облямівкою. Нед Старк зіскочив з коня, шалиніючи від люті. «Це Бурдей!» – вигукнув він, хапаючи мізинця за плечі і розвертаючи до себе. «То ми пхалися казна куди і казна чого, щоб потрапити в дім розпусти? Там у ваша дружина!» – відповів мізинець. «Це вже було занадто!» «Дармо, Брандон, на тебе зглянувся!» – мовив Нед, притиснувши короту на спиною до стіни – і підсовуючи йому кинджала під малесеньку гостру борідку. – Не треба, пане, – загукав сторожкий голос. – Він каже правду. За ним пролунали кроки. Нед розвернувся, не випускаючи кинджала, і побачив сивого старого, що поспішав до нього. Старий мав на собі бурий домотканий одяг. від похапливого кроку в нього на шиї коливалося друге підборіддя. – Не лізьте в чужі справи, хай би хто… Почав був, недалі раптому пізнав старого і опустив зброю, вирячивши очі. – Пане Родріку? – Родрік Касель кивнув. – Ваша пані чекає на горі. Не зовсім розгубився, але вклав кинджала до піхов. – То Кетлін справді тут? Це не якийсь схиблений мізинців жарт? – Якби то, зітхнув мізинець, – гайда за мною. Тільки спробуйте вдавати себе порядного гультяя, а не правицю короля. Не завадить лапнути цицьку другу власною правицею. Вийде не надто добре, якщо вас тут упізнають». Вони увійшли до середини, пройшли через повну людей загальну залу, де якась товстуха співала сороміцької пісні, а гарненькі молоді дівчата у льоняних сорочках та клаптях кольорового шовку притискалися до коханців або сиділи у них на колінах. «На неда хоч би хто глянув зайвий раз!» Пан Родрик чекав унизу, поки мізинець вів Неда на третій поверх, коридором у якісь двері. Всередині на нього чекала Кетлін. Побачивши чоловіка, вона скрикнула, ринула до нього і схопила у відчайдушні обійми. «Моя пані!» – прошепотів, нєд нічого не розуміючи. «О, чудово!» – зазначив мізинець, зачиняючи двері. «Хоч її ви узнали. «Я боялася, ви ніколи не прийдете, мій пане чоловіку!» – прошепотіла вона йому в груди. «Петир приносив мені звістки, розповів про ваше лихо з Аргію та молодим принцом. Як там мої дівчатка?» «Обидві у гніві та смутку», – відповів він, а тоді сам запитав дружину. «Кет, я не розумію, що ти робиш у король Березі? Що трапилося? Справа у Бранні? Невже він...» Слово «помер» так і не зірвалося з його вуст. «Справа дійсно у Бранні, але не так, як ти гадаєш», – відповіла Кетлін. Нед розгубився. «Тоді як?» «Чому ти тут, кохана? Що це за місце таке?» «Те саме, яким і здається», – відповів мізинець, сідаючись на лаві коло вікна. «Бурдей! Чи спаде комусь на думку, що у такому закладі можна знайти саму Кетлін Таллі?» Він посміхнувся. «Так сталося, що цим закладом володію я, тому облаштувати все було неважко. Моя головна турбота – не дати Ланністерам дізнатися, що Кет знаходиться у Корольберезі». Чому? – запитав Нет, а тоді помітив її руки, як незграбно вона їх тримала. Грубі червоні рубці, негнучкі пальці на лівиці. Тебе поранено. Він узяв її руки до своїх, перевернув. О, боги! Які глибокі порізи! Це удар мечем або... Як це сталося, пані дружино? Кетлін вийняла з-під накидки валерійського кенджала і вклала йому в руку. Цей клинок прислали, щоб врізати бранові горло і пролити кров його життя. Не аж підкинуло. Але хто? Навіщо? Вона приклала палець до його вуст. Дай, но ну, я розповім усе сама, коханий мій. Так буде швидше. Слухай. І він слухав, поки вона розповідала усе. Від пожежі в бібліотеці до Вареса, стражників та мізинця. Коли вона скінчила, Едард Старк сидів приголомшений біля столу, тримаючи кинджала у руці. Браннів вовку рятував хлопцеві життя, майнула в нього млява думка. Що там сказав Джон, коли вони знайшли цю ценяту снігу? Повченята самою долою, призначені вашим дітям. А він убив сансену вовчицю. І заради чого? З провини? Зі страху? Яку ж дурість він учинив, якщо цих вовків послали самі боги? Як нет не потерпав із болю, а все-таки примусив себе поміркувати про кенджал та зміст подій навколо нього. «Кенджал Біса», – повторив він, – «якесь безглуздя». Він сплів пальці навколо гладкого руків'я з драконячої кістки і увігнав клинка у стіл, відчувши, як той пробиває дерево. Кенджал тремтів, так, наче сміявся над ним. Навіщо Тиріонові Ланістеру бажати бранові смерті? Малий не зробив йому нічого поганого. «Невже у вас, Старків, самий сніг між вухами?» – запитав Мізинець. «Біс ніколи б не наважився на це сам». Нед підвівся і зміряв кроками кімнату. Якщо до цього приклала руку королева або ж бороньте боги сам король, ні, я в це не вірю. І все ж щойно він вимовив ці слова, як згадав той холодний ранок на полі курганів і робертові балачки про горлорізів, яких слід надіслати до принцеси Таргарієн. Він згадав малого сина Райгара, його скривавлений потрощений череп. Згадав, як король відвернувся від зробленого, майже так, як відвернувся у трапезній палаті замку Дарсь зовсім нещодавно. Він усе ще чув, як благає Санса, і згадував благання Ліанни. Швидше за все король нічого не знав, припустив мізинець. І то не вперше. Наш добрий Роберт дуже вправно заплющує очі на те, чого не хоче бачити – на це в Недові не знайшлося відповіді. Перед очима стояло обличчя хлопця Різниченка, розрубаного мало не навпіл. Адже король не сказав про малого жодного слова. У голові Недові гупало. Мізинець потягся до столу, витяг ножа з дерева. Та однак подібне звинувачення є зрадою. Ледве розкриєте рота, аби звинуватити короля, як уже танцюватимете перед Іленом Пейном. А от королева, якщо знайти докази, якщо примусити Роберта слухати, тоді, можливо, ми маємо доказ, мовив Нед, ми маємо кенджал. Оцей? мізинець недбало крутнув його у повітрі, тоді упіймав. Гарна штука, але ріже на всі боки, пане мій. Біс, поза сумнівом, присягнеться, що кенджала було вкрадено або загублено десь у зимосічі, а оскільки найманець мертвий, хто насмілиться стверджувати, що він бреше? Він кинув кинжала Недові. «Можу порадити, тільки ж бурнути його в річку і забути, що він взагалі колись виходив з валерійської кузні». Нед зиркнув на нього холодними очима. «Пане Байліше, я маю честь належати до старків на Зимосічі. Мій син лежить скалічений і, можливо, помирає. Він би вже помер разом з Кетлін, якби не вовчення, яке ми знайшли у снігу. Якщо ви справді гадаєте, що я можу таке забути, то ви, ані скілечки, не порозумнішали від тієї днини, коли підняли меч проти мого брата. Може, я й справді той самий дурник, яким був тоді, старку, та я стою тут живий, а ваш брат тліє у своїй морозній могилі вже років із 14. Бажаєте зотліти поруч із ним, не мені вас відмовляти. Та я сам не палаю бажанням приєднатися до вашого з братом товариства. «Ви остання людина чи його товариства я бажав би будь-кому, пане Байліше. Ви завдаєте мені глибокої рани, тут мізинець поклав руку на серце. Особисто я завжди вважав вас, старків, досить відразливою породою, але кет з невідомої для мене причини прикипіла до вас душею. Тож я спробую врятувати вам життя хоча б заради неї. Справа досить безнадійна, мушу визнати». Але ж вашій дружині я ніколи не міг відмовити, бо даю чомусь. Я розповіла Петирові про наші підозри щодо смерті Джона Арена, мовила Кетлін. Він обіцяв, що допоможе тобі знайти правду. Едард Старк не навто радів цієї допомоги, та все ж мав визнати, що сам би не впорався. А мізинець колись був для Кетлін майже як брат. Та й хіба вперше не адмусив діяти спільно з людиною, яку зневажав. Добре, нехай, мовив він, затикаючи кенджала за пояс. Ти казала про Вареса, він знає усе. Не від мене, відповіла Кетлін. Ваша дружина все-таки не дурепа, Едар де Старку. Але Варес дізнається таємниці такими способами, про які ніхто не відає. Він володіє якимсь темним мистецтвом, Неде, присягаюся тобі. Та кожен знає, що в нього повно шпигунів, відмахнувся Нед. Ні, справа не в самих шпигунах, наполягала Кетлін. Пан Родрік розмовляв з паном Ароном Сантагаром у цілковитій таємниці, але павук якось дізнався про їхню розмову. Я його боюся. Мізинець посміхнувся. Залиште, вариса, мені, люба пані, якщо дозволите сороміцький жарт, а де ж краще, як не тут. Я тримаю його за яйця. Він склав пальці так, наче вхопив щось, і посміхнувся. Або ж тримав би, якби той мав яйця. Бачте, коли поріг відкривають, пташки починають співати, а Варисові це не сподобається. На вашому місці я б турбувався радше про Ланістерів, аніж про Євнуха. Таких нагадувань Нед не потребував. Він згадав той день, коли знайшли Ар'ю і вираз на королевиному обличчі, коли та спокійно і м'яко мовила. Але ж ми маємо вовка. Він згадав про хлопця Мику. Про наглу смерть Джона Арена, про падіння Брана, про те, як старий Айрис Таргарієн вмирав на підлозі престольної палати, поки кров його життя висихала на визолоченому клинку. «Пані дружино», – мовив він, повертаючись до Кетлін, – «вам тут більше нема чого робити. Прошу вас негайно повернутися до Зимосічі. Де був один убивця, там можуть з'явитися інші. Хто б не бажав Бранової смерті, він скоро дізнається, що хлопчик живий». «Але я так хотіла побачити моїх дівчаток», – знітилася Кетлін. «Це було б дуже нерозумно», – втрутився мізинець. «Червоний дитинець, повний цікавих очей. Та й діти балакучі створіння. «Тут він має рацію, кохана моя», – визнав Нед. Він обійняв дружину і мовив до неї. «Беріть пана Родріка та їдьте до зимосічі. За дівчатами я нагляну. Повертайтеся до наших синів та бережіть їх». «Як накажете, мій пане?» Кетлін підняла обличчя і нет поцілував її. Скалічені пальці вчепилися йому в спину з відчайдушною силою, мов би намагалися навіки зберегти його у безпечному кільці рідних рук. «Чи не бажають пан та пані скористатися опочивальнею? запитав мізинець. «Мушу попередити старку. Тут за такі послуги беруть гроші». «Хвильку на одинці більше я не прошу», – відповіла Кетлін. Гаразд, мізинець рушив до дверей. «Та не затримуйтеся! Нам з правицею вже давно час повернутися до замку, поки нашу відсутність не помітили». Кетлін підійшла до нього і взяла його руки у свої. «Я не забуду, як ти допоміг нам, Петире. Коли твої люди прийшли по мене, я не віддала, чи мене ведуть до друга або ворога. Але у тобі я знайшла більше, ніж друга. Я знайшла брата, якого, здавалося, втратила назавжди». Петир Бейліш посміхнувся. Ви розлучили мене, люба пані, у кращих почуттях. Та ліпше нікому не кажіть. Я роками намагаюся переконати двір, який я хижий та жорстокий, аби ж стільки тяжкої праці не спливло марно. Нед не повірив жодному його слову, та все ж мовив гречно. Дозвольте й мені принести вам щиру дяку, пане Байлішу. Ова, це справді коштовний дарунок для мене, мовив той із нещирим захопленням. Коли двері за ним зачинилися, не довернувся до дружини. Щойно прибудеш додому, негайно напиши Гелманові Толгарту і Галбартові Гловеру під моєю печаткою. Вони мають скликати по сотні лучників кожен і поставити залогу в калин копі. Дві сотні вправних стрільців здатні втримати перешийок проти цілого війська. Напиши також князеві Мандерлі, аби полагодив і зміцнив укріплення Білої Гавані та поставив там добрі залоги. Від сьогодні і надалі я хочу, аби за Теоном Грейджоєм добре наглядали. Якщо почнеться війна, ми нагально потребуватимемо флоту його батька. Війна? В Кетлін на обличчі з'явився жах. Це на крайній випадок, пообіцяв їй недмолячись, щоб він не настав. Він знову обійняв дружину. Ланістери безжальні, коли бачать слабкість, як на своє горе дізнався Айрис Таргарієн. Але вони не наважаться вдарити на північ, не маючи собою усієї сили держави. А її вони не матимуть. Тим часом я маю ще кривлятися у цьому вертепі, мов би нічого не сталося. Пам'ятай, навіщо я тут, кохана моя? Щойно я знайду докази, що ланістери замордували Джона Арена... Він відчув, як Кетлін затремтіла у його обіймах. Її пошматовані руки вчепилися у нього. «Знайдеш?» – запитала вона. «І тоді що, коханий? Тоді почнеться найнебезпечніше», – сказав собі Нет. «Джерелом правосуду в державі є король», – мовив він. «Коли я дізнаюся правду, то муситиму піти до короля. І молитися, щоб він залишився таким, як я сподівався», – додав Нет про себе. «А не перетворився на те, чого я боюся».